«Ну, залазь в окопи, чого ти для тебе знайдемо?» «Ні, товаришу майор, мене чекають ті, хто посилав у розвідку». Він розклав карту на брустворі, а мене змусив прилягти. «Показуй, де ті німецькі окопи, серед яких ти ночував». Я був нервово виснажений і не відразу зорієнтувався на карті. Майор мені допоміг. Випитавши все, що я міг сказати, відпустив, але без чобіт. «Ти зараз проходитимеш райцентр?» Там і знайдеш собі чоботи Так мені соромно було йти по містечку босим Здавалося, що цим я гандлю звання курсанта-прикордонника Чобіт не знайшов, якась бабуся подарувала старі калоші Озовши їх на босу ногу, я так і повернувся в розташування курсантської роти Чекав на докори і глузування, але політрук командир роти зустріли мене привітно, навіть радісно я не поскаржився їм на товаришів, які покинули мене з переляку. Навпаки, збрехав щось таке, що виправдовувало їх в очах командирів. Зводний і командир роти довго мене розпитували, як я опинився серед німецьких окопів. Основну інформацію вони вже отримали від моїх товаришів, а від мене домагалися подробиць. Коли я добре пообідав на ротній кухні, зводний приніс мені чоботи. «Бери подарунок от Філімонова». «А як же він?» запитав язнічено. Йому вже не треба чобіт. І ні слова не сказавши, пішов геть. Про загибель Філімонова розповів Чернишов. Філімонов підірвався на власній протитанковій гранаті. Як і чому це сталося, ніхто, звичайно, пояснити не міг. Цілком можливо, що він припустився якоїсь помилки. А може, це було щось протилежне випадкові з моєю гранатою. Моя всупереч моєму бажанню не вибухнула, а граната Філімонова всупереч його бажанню вибухнула. Чернішов показав мені окоп Філімонова, в якому це сталося. Він був такий засмалений, ніби там палало багаття. Я не міг уявити, як у цьому Содомі залишилися цілими чоботи Філімонова. А проте вони тепер були на моїх ногах. Отже, якось таке вціліли. Смерть Філімонова мене глибоко вразила. Я вже казав, що він був схожий... Насправжнього спортсмена Зброєю також володів найліпше з нас Було неймовірно, що загинув Одневправного поводження з гранатою Саме він, а не хтось інший І досі Філімонов Стоїть перед моїм духовним зором Як живий Для мене була і лишилася загадкою Людська здатність носити в пам'яті Живі образи давно неживих людей Поруч із нашим училищем Тримала оборону Перша червоногвардійська дивізія Ця назва не має стосунку до гвардійських дивізій, які з'явилися потім. Червоногвардійцями називалися б ленінградські добровольці. За традицією, що народилася в горнилі громадянської війни, перша червоногвардійська в основному складалася з робітників Путилівського заводу. Це були люди набагато старші від нас, а деякі з них годилися нам у батьки. Ми доволі критично дивилися на цих бійців. Та згодом я переконався, що то з нашого боку було зазнайство. Своєрідний снобізм. Їм бракувало бойової підготовки, зате вони переважали нас у суто людській зрілості і мужності. Якось мене викликав політрук роти. Було, здається, 10 вересня 41-го року. Сіявся холодний осінній дощ. Політрук сидів на сосновому пні, закутаний у плащ намет. Напроти нього на сусідньому пні, зодягнена в такий самий плащ намет, сиділа Літня людина. Коли я відрапортував про свій прихід, незнайомець відразу ж запитав, звідки будете? З Донбасу, відповів я. Розкажіть про себе, попросив незнайомий. Я коротко переповів свою автобіографію. Стежучи за моєю розповіддю, незнайомий похитував головою, мовляв, розумію, уявляю. Вираз його обличчя свідчив про те, що він мною зацікавився. А в партію коли вступив? У кандидати вступив у 10 класі перед екзаменами, а в березні цього року перевели в члени. «Хіба в школі у вас була парторганізація?» – запитав невідомий. «Ні, мене прийняли в кандидати партії організації тієї шахти, де загинув мій батько, а в члени партії – в кавалерійському полку дивізії імені Дзержинського в Москві». «Знаю цю дивізію. Ну що ж, ваша біографія мені подобається, а все інше побачимо». І несподівано запитав, «Політрук Руденко, ви згодні прийняти роту?» «Курсант Руденко», – ніяковіючи, уточнив я. Незнайомий представився, «Полковий комісар Сидоров, якщо ви згодні, я призначаю вас політруком роти 2-го стрілецького полку 1-ї червоногвардійської дивізії».